«Прийди і пий воду життя даром!» Володько з напруженням чекав Катерини, а прийшов дід Юхим. Було надвечір. Заплакана Настя вешталася біля печі. Володько і Хвидот, повитягавши шиї, чекали на картоплю, що вариться під коменом. Старий мав намір відвідати Матвія і дещо з ним перебалакати, та не застав того дома. Настя одразу почала вичитувати – і при тому по її змарнілому, негарному, покритому жовтавими плямами обличчю текли патьоки сліз. З її мови старий довідався про життя цієї родини, хоча багато з того знав він і до цього часу. «Ну, – казав він, – знаєш, Насте, воно, звісно, нелегко, але подумай сама, як же йому сидіти на місці, коли ось так-то воно живеться?» «І я не раджу йому далеко їздити. Пошукаю тут, поза Дерманем, отуди на південь, на Кремянеччину. Там ще поля і поля», – казав Юхим. Але на Настю це мало впливає. Вона нікуди не хоче. Їй тут найкраще. А з часом усе поліпшиться, і вони будуть жити, як і всі люди. Для Володька прихід Юхима визначає цілу подію. Ніколи не переставав його дід цікавити». Хоча тепер, після хвороби, хлопець став ще соромливішим, і нав'язати з ним якісь стосунки, здавалось, не було ніякої надії. Але дуже кортіло. У діда такі приємні, теплі, ясні очі, таке звичайне і одверте обличчя, така завжди спокійна і рівна мова. І коли той розмовляв з матір'ю, Володько весь час іздалека позирав на нього, помічав різні дрібниці його одягу, його рухів. Йому здавалося, що Юхим також цікавиться ним. Нема-нема, а диви і гляне, і щось ніби запитає поглядом. А потім, коли скінчив мову з матір'ю, він цілком перевів увагу на Володька. «Ну, що, здоровий уже. Ну, бач, а то такий був. І виріс. Бавишся з Хведотом?» «Ні», – відповів одним словом Володько. «О, а то ж чому?» «Бо він малий!» – знов коротка відповідь. Дід помітно посміхнувся, а мати промовила. «Теруться весь час, як ті півні!» Володько ще дужче засоромився, ціле обличчя палає. Хотів би дати драла, та ноги не слухають, кортить тут бути. «То ти з ніким не бавишся?» – питає далі дід. «Ні, знов те саме!» – і похитнув головою, а по хвильці додав. «У дермані, з хлопцями!» «Ще поки був здоровий», – до розмови стрянула Настя. «А лазить усе, по лузі, по лісі, дивиться, думає. Таке дивне видалось. Дивіться ще сопляк під носом, а виглядає, ніби мудрець який». Володьків зір упав на матір, і нотка легко докору торкнулася її ніжного чуття. Їй стало ніяково з ніяковів і юхим. «Чи дозволиш Насті взяти мені його з собою?» – обережно запитав старий. Він знає настрої Насті і певний, чи та дозволить. «Ой, тошненько мені! Хіба такого обідранця слід куди пускати? Тож дивіться ж, які в нього коліна!» Володькові штини на колінах дійсно самі діри. Він до цього часу якось того зовсім не помічав. Його зір напружився, його увага збільшилась». Йому хочеться йти з дідом, але як це сказати? І не чекаючи згоди матері, він запитав, хіба я так далеко дійду? А ти хочеш, запитав дід. О, вирвалось у нього. Мати лише глянула і одразу відгадала його думку. Такий заморзений, промовила, і цим дала згоду йти з дідом.